A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Robotolni fogunk a mai este folyamán. Jó estét kívánok, Szilárd, vagyok, ez itt a Postmodern című műsor. És akkor rögtön be is mutatom a mai asztaltársaságot. Csizmozia, Tibor itt ül mellettem a bal egy, egy, Tibor a nagyon menő kávézónak, az Enjoy Café nak a vezetője, mondhatom így. Igen, igen. Illetve ő van ő még egy cégnevetek is, amit. E a szoftverfejlesztő Fejlesztő KFT. De az Enjoy Café itt most a lényeges, mert majd oda is látogatunk itt a műsor folyamán. Szintén kapcsolatban lesz a robotokkal, akik az egy hónappal ezelőtti műsorunkat látták. Például Horváth Ádám látta, mert hogy itt ült akkor <sínt> egy, egy hónappal ezelőtt. Azok emlékezhetnek rá, hogy már akkor ki kukkantottunk az Enjoy Caféba, emlékszel rá? Hogyne, hogyne, hogyne, Még látom, hogy, hogy találkozunk is, igen. A robotokkal is, és hát a, a tulajdonosság. És Tiborral is, igen. Úgyhogy Horváth Ádámot már ismerik a mi nézőink, hallgatóink, ő a digitális pedagógiai módszertani központ divízió vezetője. Ő is kapcsolódni fog a robotokhoz, bár ez már nem szokatlan, mert legutóbb is a robotokról beszéltél. Pont arról, hogy a pedagógusoknak hogyan lehet elmondani a robotoknak a megjelenését az oktatásban. Egy ilyen webinárunk keretében szemléltetted akkor, de aki erre kíváncsi, az nézze vissza az egy hónap lezőtti műsorunkat. Most akkor a post kezdünk, ahogy szoktunk. Ugye a Facebook oldalunkon megosztunk mindenféle érdekes videókat, és ezek közül mutatom az elsőt, amit Rész Betyár Gábor barátunk mutatott be egy cikk alapján. Egy olyan versenyautót fogunk látni, ami önmagát vezeti, és ha belekezdünk egyébként a videóba, akkor láthatjuk is az elején, hogy két egyetemista a Stanford Egyetemen kiszáll ebből az Audi autóból. Nem ült tehát senki ebben az autóban, és elindult. Eszembe jutott az 1968-as film, talán itt az adtársában emlékeztek a Kicsi a kocsi, de erős című filmre. Igen, Foxson, persze, ugye? Na, kicsit olyan volt ez az Audi is, ahogy neki indult, csak hogy itt egy. Igazi autó, igazán önvezető autóról van szó, ott 68-ban ez egy trükk volt, filmesek trükkje. Itt ki is lassítják és tényleg nem ül senki ott az autóban. Hát nyilván biztonságos körülmények között, mert ugye itt egy versenypályán száguld ez az Audi versenyautó. Nem te oda mernél menni egyébként a pályaszélére? Hát, Amikor ott elszáguld ez az autó? Én azt gondolom, hogy, hogy minden további nélkül. Most lassan ott tartanak ezek a szoftverek, hogy biztonságban hasonlóak, mint egyébként egy emberi sofőr. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ugyanakkor a kockázat, mint egy normál versenyautópálya mellé odállni, Mondjuk nem szoktam. Tibor, nem, biztonság Abszolút biztonságosan. Tehát ezeket ugye annyira felismeri a szélét, és mivel a pályán nincsenek akadályok, biztosan nem akarja majd kikerülni őket. Ez ez már megbízhatóan működik. Egyébként robotnak tekinthető egy ilyen autó? Az önvezető autó? Hát ugye a robot fogalma eléggé tág. Igen, mondhatjuk rá, hogy az. Na, akkor jöjjön kedvenc bosztani cégünk, a Boston Dynamics, akik szintén robotok fejlesztésével foglalkoznak. Évek óta mutogatjuk az újdonságaikat. A következő felvételen egy kétkeréken mozgó robotot fogunk látni. Egy raktáros robotot ami a raktárban dobozokat fog meg. Elég sajátságos módja van már a dobozok megragadásának is, mert felülről fogja meg a dobozt, és odadobja a többi doboz tetejére. De a mozgása az még érdekesebb, hogy ahogy ezen a két keréken mozog, és kiegyensúlyozza magát. Itt az egyensúlyozás nagyon Igen. kritikus dolog, ugye? Ugye ennek már volt egy korábbi változata, amelyiken még hasznos munkát nem végzett. Ugye ez a Boston Dynamics elsősorban ilyen katonai fejlesztéseket végez, ugye a többi robotján is lehet látni. De Úgy kommunikálják magukat nyilvánosan, tehát rendszeresen látjuk az újdonságaikat. Hát igen, igen, de azért ezek katonaiak látszik. Uh -huh. Ugye az, hogy ezek soha nem fognak valószínűleg ebben a formában dobozokat pakolni, mert erre sokkal egyszerűbb és hatékonyabb eszközök vannak már most is a logisztikai rendszerekben. De akkor mi értelme van egy ilyen robot kifejlesztésének, amit láttunk? Hát ugye, ha a Boston Dynamics robotjait nézik, akkor az biztos, hogy ami kerekeken gurul, az gyorsabban fog haladni, mint ami négy keréken megy. A négy keréken is nagyon gyorsan megy, valami, de két keréken sokkal gyorsabb, hogyha sima a terep. És ugye azért jó a két-két kerék, mert azokat be lehet rögzíteni, és onnantól kezdve a kerékkel is föl lehet menni akár egy lépcsőn. Tehát tud lépkedni. Ugye látok pontosan, hogy ilyen. Pontosan. Ez a legfélelmetesebb szerintem a, ez a fajta robotja. Kicsit a kinézete voltam, vagy árem neked nem jutott ebben? mondjuk a strúcs például egy, egy ilyen nagy hátsó része igen, van. Igen, van neki valami ilyen, ilyen kis beütése, de talán a, ami a demonstráció szempontjából a lényeg az az, hogy, hogy nem csak nagyon erősen meghatározott, hatalmas, teljesen standardizált gyártó környezetben lehet egy ilyen robotot használni, hanem bármilyen kis raktárban vagy olyan körülmények között, ahol sűrűn változnak a a, a kialakítások, tehát a szekrény sor, vagy ahova lerakják a, a, a dobozokat. Ez azt jelenti, hogy, hogy egyre közelebb kerül ahhoz a munkakörhöz, amit egyébként eddig csak ember tudott elvégezni. Postmodem A digitális világ érdekes. Tavaly év végén nyílt meg az Enjoy Café, azzal az érdekességgel, hogy ott a felszolgálók robotok. Mi erről egy hónappal ezelőtt már beszámoltunk egy rövid kis zenés de Pintér Robert és fia Pintér Soma néhány héttel ezelőtt ellátogatott az Enjoy Kávéba, és a Tibor segítségével megnézték, hogy hogyan is működik egy mai kávézó, ahol robotok a segédpincérek. Úgy lehet ezeket a segédpincéreket ö, ö, elképzelni, hogy, hogy a pultos elkészíti az ételt, meg a konyhában elkészítik, ami, amit, amit készítenek. Viszont a robot, az a segédrobot, az, aki a szaladgálást végzi, mert ahhoz sok észt nem kell, valljuk be, hogy hogy valaki szaladgáljon, viszont nagyon fárasztó a pincér munkája. Tehát azért, hogyha 8 órát valaki, hát igen, 8 órát, és így-így tartom, meg kerülgetni az ügyfeleket, hát bizony 8 óra talpalás után az egy nagyon fárasztó munka. Elég sok sokfajta robotot szereztünk be pont amiatt, hogy meg tudjuk állapítani, hogy melyik mire való. Ehhez a mozgáshoz nem használja az internetet, csak akkor, amikor újraindítod, mert akkor az internetről tölti le a térképet, hogy ő neki hol vannak az asztalok. Végülis ugye ő feltérképezte a falakat, és mi Kézzel berajzoltuk azt, hogy melyik milyen útvonalon haladjon, utána idevezettük a robotot az asztalhoz, és azt mondtuk, hogy ez a 18-as asztal. És ugye amikor beütik a hasán, hogy 18-as, akkor ehhez a koordinátához ide jön. Most ha az asztalt elhúzzuk innen, akkor is ide fog jönni. Van egy csomó olyan játékrobotunk, amit nem tudunk ide kitenni, mert mert ugye ahhoz kellene egy ember, aki megmutatja azt hogy, azt, hogy hogy lehet használni. Tehát rengeteg ilyen kis, tehát összesen vagy 16 vagy 20 robotunk van, de ugye csak a nagyokat tudjuk ide kitenni, mert na, a kicsikhez kellene ember, aki magyarázná, hogy ezt meg azt, hogy, hogy tudsz vele játszani, meg hogy tudsz dolgozni vele. Úgyhogy inkább csak ezek a nagy robotok vannak, meg, meg van egy-kettő ilyen táncoló robot, amit néha megtáncoltatunk a, a vendégeknek nagyon erős a, a gazdasági kényszer a robotok bevezetésére. Tehát annyival csak itt az étteremben is ugye, az a probléma egy ilyen vendéglátásban, hogy iszonyatos hullámok vannak. Tehát gondold el, hogy, hogy megjönnek az emberek 6 órára vacsorázni, előtte nem akarnak vacsorázni, és utána sem akarnak vacsorázni. Akkor kellene ide 25 ember, egyébként meg egy is elég lenne. Ez hogy tudod emberrel kihozni? Hát ugye, nem vehetsz 25 embert, mert akkor tönkre mész, mert olyan sokba kerül. Viszont ha csak kettőt veszel föl és 25-re lenne szükség, akkor ebben az időszakban alacsonyabb színvonalon tudod kiszolgálni, mint ahogy szeretnéd a vendégeket. Most erre jók a robotok, mert nem 8 órában kell őket dolgoztatni, vagy lehet őket, hanem csak arra az 1 órára is bekapcsolhatod, amikor szükséged van rá. Vedd el, amit hozott a robot. Meg kell érinteni a kezét, és akkor vissza megy. Jó étvágyat egészségetekre! Postmodem A digitális világ érdekes. Újra itt vagyunk a jelenben, és itt van velünk a vonalban Matolcsi Ferko Svédországból, Uppsalából. Szia Ferko! Sziasztok, üdvözöllek, neked, mindenked nézőt is, hallgatót. Jaj, de jó, és látunk is téged, Sziasztok. és mindjárt majd folytatjuk veled is, mert neked is vannak élményeid, ráadásul ugye annak ellenére, hogy te színész és informatikus vagy, most egy svédországi iskolában dolgozol, és gyerekeknek még tanítasz is, ráadásul még a robotok is képbe kerülnek, de mielőtt ebbe belemennénk, először még Csizmazia Tiborral folytatjuk itt a beszélgetést a robotok kapcsán, csak még egy mondatot mondjál felkó, hogy te hallottál erről az Enjoy féről, Vagy nálatok Svédországban van hasonló kezdeményezés, hogy robotok felszolgáljanak? Hasonlót itt még nem hallottam. Valahol talán a, a közösségi oldalon, vagy valamelyik újságnak az ilyen érdekesi technikai, kicsi érdekesi cikjében olvastam róla. De... Akkor még itt nagyon menők vagyunk Budapesten, ugye? Nagyon, nagyon. Gratulálunk, de, Tibor. De, Arra járok, komolyan bemegyek. Az ötlet egyébként de, de, borzongató lehet így olyan csillagok, háborúja, feelingje van a helynek, mm -hmm. így első ránevezésű. Szóval az a kérdés Tiborhoz, hogy, hogy hogy született az ötlet? Láttad való külföldön, hogy ilyet csinálnak? biztos vagyok benne. Előtte is biztos voltam, hogy robotokra szükség lesz. Én úgy gondoltam, hogy majd kínai robotokat fogunk forgalmazni, és ezért hoztam be ezeket a robotokat. Azért van a 16-20 robot, amit így van, így van, hogy megnézem, hogy melyik, hogy, hogy működik. és. A jelenlegi szintből azt a következtetést mondtam le, hogy a magyarok ennél jobb robotot tudnak készíteni, úgyhogy ezért állunk neki annak, hogy mi magunk csináljunk robotot. Aha, tehát a kávézóban, hátul a sufniban már készül a magyar robot. Hát, ha nem is a sufni van, de, de igen, igen. Tehát ez egy, mondhatjuk róla, hogy ez egy digitális terepasztal. Aha. Na, és akkor mikor fogjuk bemutatni a magyar robotot? Hát időpontot nagyon nehéz mindenre mondani, de hát szeretnék hamar, minél hamarabb. Egy éven igen. belül, két hát éven belül. Ebben bízom, hogy egy éven belül már olyan dolgot tudunk mutatni, ami... Erre Elévi majd a akkor szintet. visszatérünk, de Tibor hozott magával ide a stúdióba is robotot, de nem olyan nagyot, mint amit láttunk az előbb a kávézóban ilyen embernagyságút, hanem kicsit, és korábban is említetted nekünk, hogy ezek a kis robotok, meg talán a bejátszásunkban is hallható volt, hogy vannak ilyen oktatási jellegű robotjaitok. Ez is oktató jellegű robot? Igen, tehát ezek, ez, ez egy japán oktatási robot, kétféle szinten is lehet programozni, egy általános iskola kategóriában is, és ö, ö, egy ilyen középiskolás szinten is. Körülbelül megelevenedett egyébként. De amiért igazán hoztam, az az, hogy, hogy mindig azt mondják a robotokról, hogy annak érzései nem lesznek soha. És ő azt mutatja be valójában, hogy lehet, persze nincsenek érzései, de nagyon jól el tudja játszani az érzéseket. Belülünk kiváltja az érzéseket. Persze, igen, igen. Ez az, igen, az igazán igen, lényeges, igen, igen, igen, A mi igen. emócióinkat kiváltsa. Mi itt a műsor előtt egyébként küzdöttünk azon, hogy ne az asztalon mozogjon, ez a Kozmo nevű ja, robot, leteszem, ugye? Ja, leteszem, bocsánat, oda. a, Kozmo a, igen, a, igen, a Kozmo-nak van három kockája, amit meg is mutatunk mindjárt ott a helyén. A helyen. három kockával épít a kockázik? Igen. Tehát ő játszik vele, forgatja, rakosgatja őket, önmagában is eljátszik, de azt szereti, ha az ember játszik vele, és mindent elkövet azért, hogy, hogy játszanak vele. Észreveszi, hogyha vala, arc van a közelébe. És ő is a... ismeri a te arcodat, például? Igen, az enyémet felismeri, Aha. és akkor ráadásul azt is eljátsza. Tehát nem úgy ismeri föl, hogy jó, tudom, hogy ott van, hanem, hanem először méricskél, pedig hát nyilvánvalóan azonnal tudja, hogy én vagyok az. Méricskél és utána meg rajongva örül nekem, hogy, hogy na én vagyok az, és próbál rávenni arra, hogy játszak vele. Most egy kicsit, mint lustán álcsorognak kockái mellett, pedig mit kellene tennie? Ilyenkor nézelődik. Ugye most ébredt föl, eddig még horkolt is, ráadásul itt Aha. lehetett hallani, egy horkolt. <tos> és most, hogyha fölméri a terepet, most zenélget magának, szórakoztatja magát. Aha, halljuk is egyébként az énekét, amivel szórakoztatja magát. Szóval szórakoztatás a célja ennek a robotnak? Vagy Igen, mi? Eh, ahhoz, hogy valaki elkezdjen Programozni, persze be lehet íratni valakit egy iskolába, de, de ugye megkívántatni a programozást, ez a legjobb eszköz rá, mert először játszik vele, utána, hogyha valakinek kedve lesz hozzá, akkor megnézi azt, hogy hogy is működik, hiszen itt az összes játékának. Kvázi megvan a program kódja, és tudom is módosítani. Tehát, hogyha ö, különböző játékok vannak, hogyha én azt szeretném, hogy ne úgy játszódjon a játék, ne három kockával, nem csak kettően, tudom módosítani a kódot, és onnantól kezdve kettővel fog játszani. Ezért van tehát, hogy kisgyermekeknek való egy ilyen robot, hiszen ezt a gondolkodásmódot lehet elsajátítani a robottal való interakció során. Meg a vágyat. Tehát, ugye itt Próbáljuk rávenni a gyerekeket, hogy, hogy informatikával foglalkozom, de mit tudunk mondani egy középiskolásnak, hogy agyar, akari informatikus lenni. Azért, mert sok pénzt fog keresni. De ők ez nem érdekli még. Tehát egy középiskolásnak van pénze, abból el van, nem vonzó számára. Az lenne vonzó, hogy egy érdekes munkája lesz. Csak hogy ha látja a programozókat, akkor azt látja, hogy mindenki a számítógép előtt és gépeli a program sorokat, ez nem izgalmas. De hogyha egy ilyen játékprogramot kellene írni, az biztosan vonzóbb lenne. Hormáth Ádám is hozott magával egy robotot, egy kicsit nagyobb egyébként lehet, hogy már látható is volt közben a képernyőnek a szélén. Ez az ő azt nézi. Ja, hogy a fehérfejű már nézi a kis robotot. Igen, igen. igen, igen ő gyibó, és ő egy social robot. Kifejezetten az a feladata, hogy egy háztartásban vagy egy kis közösségben, szintén felismerve a, a körny azokat az embereket, akikkel ő egy közösségben él, segítse az ő munkájukat, felolvassa a naptárat, recepteket, lefényképeze őket, hogyha éppen arról van szó. Tehát ő, ő ez... most lehet itt pont a kis robotot, fényképezi? Igen, mondjuk születésnapnál meg lehet kérni, hogy akkor ő, ő csinálja meg a fotókat, akkor nem nekünk kell fogni a, a fényképezőgépet. De a valódi funkciója az elsősorban az, hogy, hogy a mesterség, intelligencia és a robotok között és az emberek közötti interfésznek a fejlesztéséhez hozták létre és ez egy kísérleti robot egy amerikai egyetemen alkották meg és kifejezetten az a célja hogy kikísérletezzék azokat a tranzakciók vagy párbeszédeket amelyben szórakoztatva érzelmeket generálva gyakorlatilag úgy lehet ember és gép közötti kommunikációt lefolytatni. Hogy, hogy az az ember számára egy kellemes dolog legyen, plusz érzelmeket és, és interakciót adjon. Hogyha megsimogatom most, megsimogassam? Igen. Én ah, addig közben mesélem a nézőknek, hallgatóinknak, hogy itt a műsor előtt egy most simogatja Ádám a csipónak a fejét, Doromból? Vagy mit csinál? Doromból. Hát akkor ez egy ilyen macskával kombinált igen, robot. Val, valójában a dzsibót úgy alakították ki, hogy egy kis kutyára hasonlítson. Tehát amikor az ember így hirtelen ránéz, akkor ilyen nagy a feje, nagy szeme van, igaz, hogy csak egy. És egy ilyen alapvető érzelmeket generál a gyerekekből, imádják és megrohanják, és körbe dongják. Rong, ennek persze megvannak a, a, a há, hátulütői is. De gyakorlatilag, hogy itt az előbb is elhangzott, ezeknek a robotoknak nincsenek érzelmei. Ezek a robotok olyan érzelmeket imitálnak, amiket beléjük programoztak. Ezért aztán ez egy komoly felelősség, hogy a gyerekeket hogyan engedjük olyan környezetbe, ahol gyakorlatilag egy baráti ö, arc néz rájuk, de nem biztos, hogy egy barát van mögötte. Miközben a gyerek ezt összeköti egy, egyfajta bizalommal. Mm -hmm. Láttuk ez, is egyébként az Enjoy Café-ban készült felvételen az előbb, hogy egy piros ruhás kislány ö, komoly kapcsolatba került ott a táncoló robottal. Tehát átvette azt a motokás sort, és érzékelhető volt, hogy ő ott együtt van vele azzal a robottal. Igen, ez, ez, ez, a, ez az előnye ezeknek a rendszereknek, hogy ö, nem lesznek ingerültek, akármeddig képesek ezt csinálni, a gyerekeket képesek lekötni. Ezért aztán komoly szerepük lehet adott esetben az oktatásban is, hogy repetitív, ismétlődő feladatokat ugyanolyan lelkesedéssel és örömmel, vicceskedve vicces vagy vicces környezetbe ágyazva tudnak bevinni az oktatásba. Hé! Jó van! Jó van! a van! Jó roboten Bluebot a Bluebot, a A svédországi fiatalember svédül beszél természetesen, részett, és a BlueBotot so mutatja, mutatja éppen be. Ez is egy kis robot, amit az oktatás során használnak. Matolcsi Ferkó egyébként, aki bemutatta nekem ezt a felvételt. Ezek szerint Svédországban is zajlanak ilyen fejlesztések, igaz Ferkó? Igen. Én most a napokban tudtam meg azt, hogy 2017. júliusában okos emberek eldöntötték azt, hogy bevezetik a programozást, mint kötelező, önkétesen kötelező tananyagot az iskolában. Te nem használtad még Ferkó ezt a bluebot ugye? Ezt a BlowBotot még nem, itt az iskolában a szabadidős foglalkozás alatt, illetve az oktatás folyamán a gyerekekkel egy LightBot nevű számítógépes programot használunk, ami borzasztóan egyszerű és szerintem brilliáns ötlet. Mutatjuk a programozás alapelveit tanítja meg a, a gyerekeknek. Egy kis figurával, egy bizonyos akadályokon át kell jutni, amit előre beprogramoz, a a és Egyébként mutatjuk és is a felületet, hogy beprogramozzák ezeket a lépéseket, tehát ezek a nyilak mutatják, hogy előre haladjon a robot, Pontosan, sőt a egy rúgójelző hogy ugornia kell ennek a robotnak, Pontosan. és akkor ezeket a lépés sorokat látjuk most a képernyőn, hogy hogyan jönnek Egyek. egymás után, és ezen a kis példapályán, amit bemutat a lightbot, ezen végigmegy. Hopp, itt a kék mezőre érve út ugrik egyet, és akkor ahogy kell neki, szépen végigmegy a pályán. Igen, és az a feladata, hogy, hogy minden kék mezőn meg, meg elgyújtson egy lámpát. Közben itt mondom neked, aztán... hogy itt az itteni robotok már itt rumliznak, tehát valami komoly konfliktus van, nem Tiborra? <gül> nem látom, de igen, <gül> hát ők magukban eljátszanak. Nem, nem tényleg, azóta is tírőli a dzsibó a kozmó Igen. Na, szóval visszatérve, tehát mit szólnak a gyerekek hozzá Svédországban, Ferko? Nagyon-nagyon szeretik. Ugye itt is legalább annyira lázba jönnek a gyerekek egy iPad-től, vagy egy számítógéptől, amivel, hál' Istennek, egészen jól el vagyunk látva. Nagyon-nagyon meglepődtem, mikor itt elkezdtem a pályafutásomat, és egy, egy egész szekrényi iPad-et így be lehetett tolni az osztályba, és mindenki osztani az ipad jét és ezeket a programokat kipróbálni rajta. Tehát az oktatásban úgy az olvasásban, az írásban, tehát az alapvető oktatási mint például a programozásban is felhasználják ezeket az eszközöket, és hogy ott ki lehet próbálni, és nagyon-nagyon megörültem neki, mikor az informatikát, illetve programozást is megemlítették, rögtön rá is haraptam, hogy ezzel szívesen foglalkoznék én is a szabadidő foglalkozás, illetve nap, napközis foglalkozás alkalmával, és ez odáig fajult, hogy, hogy ezt a itt blokk programozásnak, tehát több programozásnak hívják, hogy, ez, hogy, tehát, hogy lépésekből, analóg módon felépíteni azt, hogy a kicsi robot menjen előre, kettőt, utána gyújtsa fel a lámpát, forduljon ugorjon fel, ezeket a procedurákat végig Hogy a gyerekek ezt megértsék, ezt e, nagyon az alapoknál kezdtem el, egészen az ok-okozatnál, ok, hogy ha reggel felkelsz, akkor másnap álmos vagy. Ha nem eszel, akkor éhes vagy, megtanítottam őket sakkozni, és utána jött ez a, ez a bizonyos teljes dobozos gyárkodás, amikor egy pár ki kellett kikellett, a kagylóba az osztályteremben. Fejemre húztam egy, egy ilyen nagy kék dobozt, és ők irányítottak engem, hogy... hogy Te voltál a robot? Elő. Én voltam a robot, tehát az élő, én voltam az élő robot és ha valaki azt mondta, hogy öntsem ki a pohár vizet, akkor kiöntöttem a vizet természetesen. Akár a kisgyerekölébe is, nem? Akár a kisgyerekölébe ölébe is. Nagyon ne? szókugadó robot voltam. És Ez egy népszerű játék, ugye? Rettenetesen érvezték a gyerekek, és nyilván elváltoztattam a hangomat és válaszoltam. Valaminek nekimentem és sziszektem, és belekevertem egy kis dramaturgiát is a dologba. És hát nyilván, hogy a gyerekek másodjára, tanítónénié katedrájára öntették ki velem a, a vizet. Én viszont, mint szó leöntöttem a naplót, és ez is hiányzó gyermek. Hát lám ilyen az, amikor egy informatikus, aki mellesleg színész is, arra adja a fejét, hogy gyerekeket oktasson, például Svédországban. Köszönjük szépen, Matolcsi Ferkó, Azt. és kívánjuk neked, hogy további sok sikert érjél el a gyerekek körében, ott Upszalában. Aztán. újabb robotot látunk, pedig olyan robotot, amelyik nyelvtanár. 23 nyelvet tud ez a robot, finnországi fejlesztésről beszélünk, és Horváth Ádámtól kaptam ezt a videót egyébként, te használtad a múlt heti SmartX konferencián ezt a példát. Nagyon érdekes ez a robot, mert láthatóan itt is megvolt a kapcsolat a gyerekek meg a robot között, mosolyogtak rá például, tehát ez az érzelmi hatás is megvolt, de tényleg tudhaték, hogy lenni a nyelvoktatás robottal? Nagyon. A nyelv. Tanulás, mint bármilyen szabályrendszernek a megtanulása, elsajátítása és, és elmélyítése az rengeteg ismétlésből áll, ami azt jelenti, hogy ugyanazokat a szabályokat, ugyanazokat a kifejezéseket <coughs> minél többször elismételjük, halljuk, annál jobban tudjuk ezeket használni. Nyilván ez egy alacsony szintje magának a pedagógiának, ami az egyszerű ismeret átadás, tehát ez még nem a megértésnek a támogatása, vagy nem a, a kreativitásnak a támogatása, de az egyszerű, repetitív ismeret a robotok nagyon hatékony partnerei lehetnek a, a pedagógusoknak. Nem váltják ki a pedagógusokat egyáltalán. Segítik őket, hogy bizonyos munkaelemeket, vagy bizonyos pedagógiai fázisokat, azokat támogassanak. És néhány gyereknek oda lehet adni egy ilyen robotot, hogy a Derdy azt magoltassa be a gyerekekkel, vagy a szorzótáblát, addig a többiekkel lehet foglalkozni, akik esetleg valamit nem értettek meg. Tehát így a pedagógus számára, lehetőség nyílik egyfajta differenciálásra, vagy olyan típusú feladatoknak a beemelésére, amelyek egy kicsit megtörik az órának a monotonitását. Közben itt túl kell kiabálnunk a robotokat a stúdióban nézzünk néha oda, hogy mi történik itt az asztalon előtt a robotok szintjén. Ugye itt két fél van, a Jibo és a Cosmo robot, mintha kockákat már sorba rakta volna. Igen, állandóan játszik vele. Játszik vele, a pedig figyeli. De folytassuk mi itt az egyéb robotokat, mert hogy az egyik példát Ádám egy olyan robot, amit az óvodában lehet használni. Most itt mi történt? Nézzük meg szerintem. Leesett, Leesett valamelyik kocka? Nem. Maga a robot esetleg. Aha. Na mindegy, akkor ennek most ellátjuk a baját, de mi menjünk tovább a témákban, hogy azt hiszem, hogy Kínában használják ezt a robotot, és ott óvodai felhasználás van, tehát egészen pici gyerekeknél is, de be lehet használni. Az óvodásoknál mesét mesélni, vagy mesét tettni a gyerekekkel, a színeket, formákat felsorolni és megismertetni. Tehát rengeteg olyan típusú feladat van kifejezetten az óvodáskorban, ahol egy ilyen típusú játékos robot, az képes lekötni a, a gyerekeket, miközben az óvodapedagógus újabb feladatokat készít elő. Tehát ez nem azt jelenti, hogy reggel 8 órától este 4-ig folyamatosan a robot foglalkozik velük, hanem egy ilyen 5-10 perces blokk a gyerekeknek újabb és újabb típusú feladatokat tud adni egy ilyen kis robot. Nézzük meg közben ezt az óvodásoknak szánt robotot, vagy megnéztük közben? Láttuk közben, csak én nem láttam a monitoron. Egyébként nagyon hasonlóan nézett ki, mint a te Jibo robotot. Tehát ennek is ilyen feje. Nem, nem véletlen, gyakorlatilag tényleg ezt a kiskutya mintát próbálják alkalmazni, minél meg több helyen. Igen, ami, ami alapvetően pozitív érzelmeket vált ki a gyerekekből. Múlt héten volt ez a SmartX konferencia, ahol te is előadtál. Igen. Ez egy szekció volt a robotok az oktatásban? Ö, általában a digitalizálás és az oktatás kapcsolatáról volt szó, aminek az egyik blokja volt a robotok az oktatásban, illetve a tanárok és a robotok kapcsolatának a feltárása. Ö, van még egy érdekes példánk. Én azt írtam ide címként, hogy robotbizalom. Ö, azt fogjuk majd látni, hogy már látjuk is, ül a robot, erre utasította ugyanis az ember, hogy üljön le, majd azt mondja neki, hogy álljon föl, és akkor ezután következik az igazán érdekes, mert egy olyan dologra fogja felszólítani, ami a számára veszélyes. Ugye egy asztal szélén van szinte ez a robot, és azt mondja neki, hogy sétáljon előre. Mondja azt neki, hogy menjen előre, a robot viszont felméri azt, hogy ha ő előre megy, akkor le fog esni. Tehát először is visszautasítja Igen. a kérést, azt mondja, hogy hát ott neki nem jó, le fog esni. Majd megismétli újra, azt mondja neki az ember, hogy hogy menjen előre, majd itt most átugrunk, mert ugye elindult, azt mondja neki, hogy el fogja kapni, tehát megígéri neki a, a segítséget, és akkor meg is bízik benne a robot, és aztán egy ilyen ucs kiáltással tényleg lezuhan, de el is kapja az ember. Ez egy ilyen műbizalom? Vagy mi ez? Ez műbizalom, tehát természetesen a robot, hogyha úgy lenne beprogramozva, akkor, akkor is lesétálna az asztalról, hogyha egyébként attól összetörne, hogyha nem lenne beépítve egy ilyen típusú dolog. Ez inkább az emberek és a robotok közötti ö, kapcsolatnak a szimulálásában ö, játszik szerepet, de ez, ez egy demorobot volt és egy demo programozási. Ö, nem probléma. Inkább arra hívja fel a figyelmet, hogy egyre többször fogunk olyan típusú robotokkal találkozni, amelyek szimulálnak emberi reakciókat, és amelyekre nekünk valamilyen úton, módon reagálni kell. De hogyha nem vagyunk erre felkészülve, és azt gondoljuk, hogy emberi reakcióval találkozunk, akkor az meglepetésekhez vezethet. Minél többször találkozunk ilyen típusú robotokkal, minél inkább megértjük azt, hogy mit, miért csinál egy robot. A robot nem csinál semmit, csak azt, amit beleprogramoztak. Nagyon egyszerű, utasítás. A, a végtelen sorát hajtja végre. Ez az if this standard, ha ez, akkor az. És hogyha ezt megérti egy gyerek korán, minél hamarabb fölismeri a mintázat alkotási képességet, szabályalkotási képességet, akkor nem lesz kiszolgáltatva az ilyen típusú robotoknak, hanem használni tudja. És azokat az előnyeket, amelyeket ezeket a robotok tudnak nyújtani, azt képes lesz beépíteni az életébe. Fodlunk egy kicsit ide a Tiborhoz, mert ugye ti már a, gyakorlatban használjátok az Enjoy Caféban nagy robotokat. A felvételen is láthattuk, hogy mint hogyha lennének arckifezései a nagy segédpincér robotnak, a, az ügyfelek vagy a vendégek mit szólnak hozzá? Tehát milyen reakciói? vannak ezekre a robotokra. Hasonlóképpen, mint a kisgyerekek, hogy próbálnak Igen. együtt, Igen. játékosan együtt lenni, vagy van, van esetleg, amit hiányolnak a reakcióban? Tehát mit ez, ez tökéletesen kapcsolódik az előzőhöz, hogy ugye az arckifejezés azt fejezi ki, hogy ha nincs előtte senki, amire menni akar, akkor mosolyog, hogyha valaki eljár, akkor pedig ilyen szomorú, vagy akár mérges arcot vág, hogyha nagyon közel állnak hozzá. És a gyerekek, pontosan, meg a felnőttek is ezzel játszanak. Tehát, hogy ezeket a próbálja kicsikarni belőlük. Belől a reakciót. A, igen, ezt a reakciót. Kicsit provokálja. Állandóan, igen, előjúgranak, meg meg elé állnak, hogy, hogy vágjon mérges képet. <gül> És akkor egy idő után megelégeli a robot, vagy ezt vagy hát, bírhat türelemmel? A robotnak, a robotnak végtelen türelme van, úgyhogy. Mi lehet egyébként a tovább egy ilyen kávézóban? Lehetnek majd még ügyesebb robotok, amik nem csak egy kijelölt útvonalon haladnak, nem tudom én kedvesen, meg is szólítják a vendéget. Mi, milyen jövőt látsz? Igen, robotok. Ez, ez egy ilyen párzamos folyamat. Az első alkalommal elég, hogyha a robot nem sok mindent tud de már az, hogy robot, az egy élmény nyújt, csak hogyha egyre több helyen lesznek majd robotok, akkor valami komolyabb szolgáltatást is kell ö, nyújtani, és ahogy csökken ez a fajta hűha faktor, egyre többet fognak tudni a robotok, és egyre inkább elvárják az emberek tőlük, hogy hogy ne csak kihozzák a kávét, hanem tegyék is le az asztalra, vagy lehessen tőlük rendelni, vagy szólni, hogy forróban szeretném ezt a kávét. Tehát e, nagyon gyorsan e, elkezd majd ez a kommunikáció kialakulni. Mintha egy science fiction film elejét látnánk, egy marsi utazásnak a képeit. Pedig ez egy nem egy igazi valós felvétel, nem is egy filmből láttunk képeket, hanem a NASA pályázati anyagaiból láthattunk egy részletet. Nemrégiben hirdették meg különben, vagy hirdették ki az eredményeket. Négy évvel ezelőtt hirdették meg azt a pályázatot a NASA-nál, aminek az volt a célja, hogy olyan technológiákkal pályázzanak az induló amerikai cégek, amikkel háromdimenziós nyomtatással a Mars vagy a Hold felszínén lehet gyártani olyan elemeket, amikből például a kolóniát vagy az ottani épületeket létre lehet hozni. Ez a mai kütyű híradónknak a témája, Rész Betyár Gábor a szerkesztője ma is ennek a blokknak. És akkor nekem rögtön a második helyezett tetszett meg, egy olyan technológiát demóztak ezen a filmen, amivel betont lehet gyártani a mars felszínén. Collected, tested and processed. Oda jutatják a Mars vagy a Hold felszínére ezt az eszközt, ami egy leszálló egység, és benne vannak azok az alkatrészek, amiből összeállítható a beton anyaga, és így állítják össze az épületet, majd ott a Mars felszínén. Tehát az épületet nem kell oda szállítani a földről a Holdra vagy a Marsra, hanem ott építik fel az ott elérhető anyagokból, csak a technológiát kell odavinni. Ez hasonlít arra mondásra, hogy a szegény embereknek nem ételt kell adni, hanem azt a horgászbotot, amiben ki tudja fogni magát Alatt. Tehát ez is ugyanez a gondolat, itt már belül láthatjuk magunkat ebben az épületben, amit létrehoznak majd a más felszínén. Mindegyik pályázatnak egyébként hasonló volt a célja, csak ez különösen látványos ez a videó, ahogyan elkészítették. Szerintem akár lehetett volna az első helyezett is. Az első egyébként nem volt ennyire látványos, tehát az, abban sokkal inkább mérnöki képeket láthattunk, de egyébként ezek is elérhetők a, a webben, a nasa a weboldalán. Egy, még egy részletet nézzünk meg a Mars Incubator című filmből, ami a harmadik helyezett lett ezen a pályázaton. Welcome to a Mars Incubator! Itt az a lényege ennek a pályázatnak, hogy hadszögletű lapokból rakja össze az építményeket, a kolóniának az épületeit, és itt a külső, tehát a most a képenyőn a jobb szélen látható réteg, az volt az a réteg, amit a, a marsi felszínen összeszedett kavicsokból rak össze ez a technológia és belülről is körülnézhetünk a majdani állomáson. Tényleg komolyan gondolják ezt a názánál, szóval az a helyzet, hogy szerintem elképesztő dolgok váratok majd a következő években ürutazás kapcsán, és hallhattunk már olyan milliárdosról és amerikai milliárdossól, aki szeretne elutazni ilyen hosszútávú utazása. Csak hát ugye itt nagy kérdés, hogy a masol van, a visszatérés. Szóval azért itt nagyon veszélyes szerintem egy ilyen hosszú utat bevállalni, annak ellenére is, hogy mondjuk olyan technológiákat fognak majd magukkal vinni az űrhajósok, amivel a helyi körülmények között is akár életben lehet maradni, föl lehet építeni egy épületet. Sőt, az egyik videóban láttam, hogy még zöld környezetet is létre lehet hozni ezekben a kis építményekben. Tehát még az oxigéntermelésre is lesz valamilyen metódus. Ti mit szóltok ehhez? Szeretnétek kipróbálni egy ilyen utazást? Vagy azért ez, ez már több a soknál? A lényeg, hogy legyen wifi. Tibor, <sítható> hát Nem nagyon szeretnék elmenni. Ugye egyelőre még az odaút is problémás, mert kint a csillagközi térben azért sokkal nagyobb a háttérsugárzás, amit túl kell élni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy először minél több robotot kell küldeni oda, és azokat kell minél intelligensebbé tenni ahhoz, hogy, hogy mire az ember oda jut, hogy, hogy elindulhat egy ilyen útra, addigra már olyan környezet fogadja, ami képes őt kiszolgálni. Úgyhogy, Tehát a robotoknak kell ezeket a beton gépeket összerakni, igen. sőt lehet, hogy a helyi körülményekhez alkalmazkodniuk is kell valamilyen módon. Tehát, hogyha vetítjük a jövőbe, akkor a, ezeknek a robotoknak is olyan úgy kell majd működniük, hogy minél inkább az alkalmazkodó képesség bennük legyen. Mert azért igen. itt minden nem tudunk kiszámolni. Igen, igen, igen, igen. Tehát ugye, sok mindent meg kell itthon tervezni ahhoz, hogy ott milyen esetekkel találkozik. De a döntést azt neki kell ott meghozni, hiszen ilyen nagy távolságból nem tudunk gyorsan reagálni az ő problémáira. Köszönöm szépen a részvételeket a mai műsorban Csizmazi a Tibornak, illetve Horváth Ádámnak. Tibortól azért majd várjuk a jelzést, amikor elkészült a magyar robot. Ja, természetesen. Esetleg majd be is mutathatnánk itt a stúdióba, behozhatnánk nekünk, és akkor megismerkednénk vele. De ez még azért odéban. Legközelebb két hét múlva jelentkezik újra a PostModem. Ja, és köszönjünk el a robotbarátainktól is, ugye Gibótól és Kozmótól. Valamint még volt egy harmadik robotunk is itt a stúdióban, ott a dobozban van most. Éppen lemerült az akkumulátor, azért nem mutattuk be. Igen. Tehát ez egy ilyen programozási eszköz, programozás oktatási eszköz. Harry Potteres varázspálcával lehet ö, ellenőriznünk azt, hogy megfelelő kódokat hajtottunk végre, és azokat a varázs mozdulatokat kell végrehajtani, hogyha jó a program, akkor működni fog a varázsban. Ha valamit elrontottunk, akkor újra javítani kell a kódot. Köszönjük szépen, tehát akkor a robotoknak is a közeműködést a mai műsorban, tehát akkor két múlva jövünk, viszont hallásra, viszont